I juni ligger Chris Barbers inspelning av Petit Fleur på första plats på Bildfornalens toppen just nu-lista. I maj avlider skaparen av denna lilla blomma jazzklarenetisten Sidney Boucher och i New York går en av jazzens absolut största sångerskor bort, Billy Holiday, 44 år gammal. Skådespelaren Douglas H.G. avlider i november i Göteborg av en hjärtinfarkt. Han är 61 år. Den amerikanska filmskådespelaren Errol Flynn avlider i oktober i Vancouver, 50 år gammal. Han blev känd bland annat genom flera äventyrsfilmer. 1953 års fredspristagare, USAs förre utrikesminister George Catlet Marshall, avlider också i oktober. George Marshall tog initiativet till Västeuropas återuppbyggnad efter andra världskriget genom den så kallade Marshallplanen. I år föds ett av den svenska popmusikens stora namn, Per Gessle. Och ett tvillingpar föds som kommer att göra sig gällande inom fotbollen, bröderna Ravelli, Andreas och Thomas som blir en svensk fotbolls allra bästa morvakter. Det skandinaviska flygbolaget SAS går i maj in i ettåldern. Som första flygbolag sätter SAS in franskbyggda karavellplan i trafiken. Det är för övrigt en karavell som i december gör den första landningen på den 3300 meter långa nya banan på storflygplatsen Arlanda- Fyra mil norr om Stockholm.